Давай забудемо про страти і про всі знегоди. Купимо негринятко, а тоді підемо до Чіпріані та будемо гратися в славетних. Продавець показав їм негринят. І дівчина запитала, скільки вони коштують. Зав'язалася жвава розмова, і ціна набагато зменшилась. Та все одно в полковника не знайшлося стільки грошей. Я піду до Чіпріані і позичу в нього. Не треба, сказала дівчина. Вона попросила продавця. Покладіть це футляр і відійшли до Чіпріані. Перекажіть, що полковник просив заплатити і залишити в себе, поки він прийде. Будь ласка, сказав продавець. Все буде зроблено. Вони вийшли на вулицю. На сонце і нещадний вітер. «Пам'ятай», – сказав полковник, «твої смарагди я залишив на твоє ім'я у сейфі Грітті». «Вони твої?» «Ні», – сказав він. «Лагідно, але так, щоб вона зрозуміла як слід». Є речі, яких не можна робити. Ти це знаєш. От ти не виходиш за мене заміж, і я тебе розумію. Хоч і не можу з цим погодитися. Гаразд, сказала дівчина. Але візьми хоч один, на щастя. Не можу. Вони занадто дорогі. І портрет не дешевий. О, ну, це інша річ. Так, погодилася вона, твоя правда. Здається, я починаю розуміти. Я прийняв би від тебе в дарунок коня, якби я був бідний, молодий і добре їздив верхи. Але ні за що не взяв би від тебе машини. Так. Тепер я нарешті зрозуміла. Куди б нам піти? Зараз же, негайно, щоб ти міг мене поцілувати. Ну, цей завулок? Якщо тут не живуть твої знайомі. Мені байдуже, хто тут живе. Я хочу, щоб ти пригорнув мене міцно-міцно і поцілував. Вони звернули у глухий завулочок і дійшли до самого кінця. — О, Річарде, — сказала вона, — мій любий. — Я люблю тебе. — Будь ласка, люби мене. — Я тебе люблю. Вітер шарпав її волосся і закидав йому за шию. І він поцілував її знову відчуваючи, як шовковисті пасма, б'ють його по обличчю. Раптом вона рвучко випручалась, глянула на нього і сказала, «Ходімо краще до Гаррі». «Ходімо. І граємося в славетних людей». «А вже ж», – сказала вона, – «граємося. Ніби ти – це ти, а я – це я». «Гаразд!» – сказав полковник. Розділ 37. У Гарі нікого не було, крім кількох охочих випити зранку, яких полковник не знав, та двох барменів, що порядкували за стойкою. А бували години, коли бар наповнювався знайомими так само нестримно, як зростає приплив під горою Сен-Мішель. Різниця лише в тому, думав полковник, що години припливу змінюються щодня, а години напливу до гарі незмінні, як гринвіцький меридіан. Метр еталон у Парижі або самовпевненість французьких вояк. «Ти знаєш когось із цих охочих прополаскати вранці горлянку?» спитав полковник. «Ні». «Сама я зранку не п'ю, тож ніколи їх не бачила». Їх одразу змиє, коли почнеться наплив. «Ні, вони підуть самі, тільки на народу почне прибувати».